Ще міцний груди колесом, обличчя та руки кольору стальникової бронзи, вуса довгі з сивиною, одягнений у вимученому восетровому відварі сорочку від нужі та шкіряні штани. Він чистив рибу і скрушно зітхав. Я знав причину його зітхання, пропав його човен, чого тут не було зроду. Дідолим ловив рибу і возив її в паланку на вовчий. Притоці Самари, де в нього баба, дочка, зять та семеро ноків. Один з них, Панько, зігнувшись калачиком, спав біля землянки на оберемку сіна і воркотів у вісні, неначе кіт. Мабуть, то сонце, котре саме заходило, лоскотало йому обличчя. я невідривно дивився на Дніпро. Зір у мене, неначе в яструба, понад становим і срібною. Мандрував і мандрував поглядом, знав щось і не знав, відгадував і не відгадував. «Останнє риба, останнє юшка», – сказав Олим голосом, яким справді кажуть про останнє. «Пішки додому!» «Такий дуб був!» – забрала вода. Я при тому подумав про пукавку, котрій часто згадує сіру кобилу, яка відкинула копита двадцять років тому. Як там вони? Зневірилися, а може їх і на світі немає. Обдурив пан, а вернуся і зі мною таке вчинить. Ні, не повинен він до мого повернення чинити кривди над пукавкою та миленьким. Шкода йолима. Скінчилося його рибальство, за яким почувався потрібним родині-родові та й собі самому. З досади він вигрів з піску пляшку оковитої, прихованої на крайній випадок, від порізів застуди, ти щоб задобрити когось. Дуже бажаного або дуже небажаного. Сонце зайшло. Вода, не наче по чиємусь знакові, перемінила колір з рожевого на темно-голубий. І враз одмінилося все довкола, і одмінилося в мене в душі. Час між заходом сонця і темрявою в літі особливий. Він короткий і тривожний. Щось ніби відпливає від нас, зникає, що й здається навічно. Затихли птахи, вони найдущі відчувають це. Рідко коли схлюпне риба, безгоміння лежить на тисячу верств, а може по всьому світі. Ти малюєш душею перед світом, його безгоміння і непорушність передаються тобі. І здається, що з темрявою має щось статися, але що саме тобі невідомо. В такий час найкраще лежати біля багаття і дивитися, як міняє кольори вода. Голубі та темно-голубі, далі на сині, ще далі на фіолетові, і вже потім на чорні. Як несміливо одна по одній засвічуються зорі, які мерехтять та переливаються тихим сяйвом, мерехтять у горі і в воді. Тим вони ще таємничіші та недоступніші, і хочеться заснути з зорями в очах. Я нікому не зізнаюся, я бувало, часто лежу отако в траві і слухаю степ, Слухаю янголятко, що заблудило у високій траві і плаче, як звичайна дитина. Слухаю коників, які настроюють свої скрипки. Слухаю, як росте тирса, як перемовляються равлики на річковій ріні, і як важче вода в річці. Тут у степу що все справжнє, його не переколотили люди. Тут і вони самі ще справжні. Я не можу нікому розказати про те, Бо ж сміятимуться. Та й нащо? А я, може, і створний саме для цього. І Дніпро тут, на дикому полі, ріка, а не границя, і верби та осокори, дерева, а не пограничні мітки, і ніхто не стріляє по рибалках, які ловлять рибу. Я підвівся і почав роздягатися. «Ти що?» – здивовано запитав Олим. «Купатися? Юшка вже закипає». Олим запитував так, неначе я тронувся розуму. Купаються парубки, дівчата, а щоб поліз у воду дорослий чоловік, козак, та ще в вечірній пори, юшка не втече, чекайте мене, довго чекайте. І пішов понадурвищем. Спустився до води, і ще якийсь час чалапав по піску, з зверху, мов би, стягнутому невидимою кірочкою, м'якому насподі. Вода вже набрала погрозливої темноти, ріка плинула тихо, владно, суворо, але я не боявся її, скільки разів перепливав з кіньми біля Качкасу і біля Микитиного рогу, і в інших місцях бувало перегонили коней через Дніпро по кілька разів, аби набиралися сили і самі при тому наливалися силою. Перепливали й без коней, і навіть зі зброєю або якимось начинням. Звичайно, плисти вночі через Дніпро не зовсім безпечно. Можна нашовхнутися на корч, або потрапити в кручію, чи судома зведе тіло. Але про таке козак не думає. Вода струменіла по моїх плечах та шиї, зорі погойдувалися перед самим обличчям, що чорне волохате сунуло на мене, то вимитий з корінням вербовий кущ, обминув його. Неквапливо загрібав руками воду. Течія знесла мене нижче того місця, яке вимітив скручі. В померках брів по воді проти течії і врешті добрів до маленької заводі, довкола якої чорними шапками громадилися кущі верболозу. Біля одного і помітив човен, він був притоплений. Хтось переплив у ньому і приховав, щоб вернутися назад. Вилив воду і попрабував на вогни, щоб лимов на кручі. Здавалося, він зовсім близенько, подати рукою. Але то водяна омана, і я добирався довго. І думав про того, хто взяв олимового човна. На ньому або дуже великі гріхи, або боїться всіх. Ті, хто втікає, шляхти. Просять перевозу в рибалок, або ж йдуть у козаки. А може він поніс вельми важливу звістку? Лиху чи добру? І де він тепер? Дійшов? А може його піймали? і бачив мерехтливий вогник на воді біля острова, то місце, яке означає потопельника, християнську душу. Дідолим почув талапання весла, стояв на березі. «Ваш діду!» «Божечки ти мій! Та невже! Та звідки?» «Ви думали, що човен вкрала вода, а насправді його взяв якийсь утікач і потому притопив». «То чим же я тобі віддячу?»